Принцесата с 20-те поли. Тази история е от страната Холандия. За хора наречени холандци. Много векове отдавна в Холандия живеели крал и кралица, които имали красива дъщеря. Принцесата била много хубава на глед и много добре знаела това. Затова наред всички хора в страната, които се любували на красивото и лице, тя се любувала на себе си най-вече. По онова време нямала огледала и метали, затова принцесата тръгвала към гората, отивала при езерото и се любувала на великолепното си отражение във водата. Освен това толкова много обичала природата и гората, че по цял ден си играела в калта. Тичала наоколо с животните всяка сутрин и вечер. И когато идвало време да се прибере в двореца, косата й ставала заплетена като птиче гнездо. О, скъпа принцесо! Как сега ще се справя с тази заплетена коса? Откъде да знам? Това е твоя работа! Моля те, лай дни, за да разреша косата ти. Може малко да те заболи. Ау, нищо не можеш да свършиш. Като харата, така си, Зубър. Зубър? Ваше величество ме нарече роднина на Бивола. Това е доста грубо, принцесо. Научи се да сресваш добре косата ми и тогава ще си говорим за грубост. Зубър. А, водата е много гореща! Няма ли кой да свърши нещо както трябва? И както сами сте забелязали, поведението на принцесата изобщо не било красиво като лицето ѝ. Да си играе с животинките в гората и да си заплита косите хубаво. Но да обижда слугите си повечето, от които били доста по-възрастни от нея, при все, че се старали как да я угодят... Това било прекалено. Кралицата разговаряла с краля за сприхавостта на принцесата. Кралят много обичал дъщеря си и не може ли да си помисли да я накаже. Той само успокоявал кралицата. Е, дъщеря ми не е толкова лоша, скъпа. Тя споделя любовта към животните, дърветата и останалото в гората. Помниш ли колко внимателно се грижеше за малкото теленце, което намери ранено веднъж в гората? А птичките се тълпят около нея, когато е навън в градината. И докато краля се оправдавал с добротата на принцесата към животните, той се притеснявал за това какво би направила кралицата. Затова воден от тревогите си се отправил към любимото си място в гората. Мястото, където някога бе стоял неговият приятел – Стария дъб. Това било преди много-много години, когато кралят бил 10 годишно момче. Тогава видял едни дървари, които идвали да отсекат дъба. Не ще ви позволя да отсечете това дърво! Принце, дървото ни трябва! Тогава идете и си намерете сухо дърво, но не ви позволявам да отсечете това! Или ще се наложи братвата ти да мине първо през мен, преди да съсече дървото? И дърварите нямало какво да сторят, освен да оставят големия стар дъп на мира. Кралят настоял в гората да бъде поставена кралска стража, за да не може никой да отсече здравото дърво, а да се секат само изсъхналите дървета. Никому не било разрешено да ловува каквото и е да било животно или да лови птици в гората. Друг път, когато младия принц си играел в гората... Откъде ли идва този звук? Сякаш някое животно е ранено! Младият принц притърсил навсякъде изхрастите, шубраците и тревите и намерил едно бебе зубър. Зубърат бил тежко ранен и на крака си имал рана, която била дълбока. Кралят взел зубара в двореца и го гледал ден и нощ, докато накрая не се оправил напълно и се върнал обратно в гората. Когато младият принц пораснал и станал 20 годишен, отишъл отново да посети своя стар приятел Дъб и открил, че горкото дърво умира. Моят дъб, любимият ми дъб, какво се е случило с теб? Защо изглеждаш толкова повяхнал, приятелю? Трябва да доведа лекар или градинар, някой, който знае как да те спаси. Няма смисъл, млади принце. Защото е дошло времето, духа ми да напусне този свят. Ти беше мил с мен и спаси живота ми на няколко пъти. Сега е време да ти върна услугата. Както и аз. Ти, скъпият ми зубър, и ти изглеждаш много изморен и изтощен. Двамата с дъба сме, братя. Бяхме прокълнати да живеем като дърво и животно, а сега времето на проклятието изтича. Време ни е да се върнем в страната си при звездите. Но, преди да си тръгнем, о благородни принце, искаме да благословим земята ти с несметно благополучие и щастие, защото добротата ти го заслужава напълно. Когато умра, вземи единия ми рок и измайстори гребен от него за дъщерята, която ще имаш някога. А когато аз рухна, нарежи кората ми на дъги. Когато дъщеря ти навърши 17, събери дъгите и направи пола. Когато тя се държи лошо, я карай да я облича. И един ден тя ще срещне едно лилаво цвете на същото място, където брат ми сега стои като дъп. Накарайте жените в страната да изтъкат стеблото на светето. И преди да се усетиш, тази тъмна гора ще се превърне в оживена поляна, пълна с цветя, от които хората ти ще предадат най-фините и меки тъкани, откривани някога от човека. Кралството ти ще стане едно от най-проспериращите в света. Днес толкова много години след това кралят стоял в гората и си спомнил какво казали старите му приятели Дъба и Зубара изтързаното му сърце съзряло лъчна надежда и, благодарейки на спомена си се втурнал към двореца. Изработили пола от кората на дъба. И гребен от рога на зубара. О, дъщеря ни отново е разплакала говернантката с грубостта си. Повикайте я тук. Повикали принцесата? Когато се явила... вила. Чух, че отново си се държала лошо. Татко, всички са толкова безполезни. Достатъчно. От тук нататък ще разресваш косата си с това. И от сега нататък, ако се държиш грубо, ще обличаш и носиш това. Татко, но аз... Без въпроси, няма да го обсъждаме. Сега го вземи. Така и станало. Когато принцесата била груба или се държала лошо, я карали да носи дървената пола. На нея това изобщо не й е харесвало и скоро променила държанието си. Всеки път, щом сресвали косите и изгребена, направен от рога на зубара, принцесата започвала да се държи по-мило. «Колко ми харесва докосването на този гребен, толкова е нежен!» «Но косата ти е толкова заплетена, Ваше Величество, може да те заболи!» Да, може. Не се тревожи, мила губернантка. Ще стоя мирно. Добре ли си? О, съжалявам. Толкова, толкова съжалявам, Ваше Величество. Стига да си добре. Всичко е наред. Не се тревожи. Всеки може да се подхлъзне. Всички били изумени от прекрасната промяна, която претърпяла арогантната, груба и себелюбива принцеса. Скоро обноските и станали приятни, колкото и лицето ѝ. Не се налагало повече да носи дървената пола, защото била най любезният и мил човек в кралството. Един ден, както вървяла в гората, както обикновенно стигнала до мястото, където стоял стария дъб. Там видяла най-красивото изящно цвете, съществувало някога. Тя го занесла в двореца и го показала на майка си и леля си. Майко! лело, Вижте какво намерих днес в гората! Какво странно красиво цвете! Това цвете не е обикновено скъпа. Това е лен. Лен, какво е това? Лелята показала на жените в двореца как да изпичат стеблото, и да извличат лена от цветето и да го предат в нежна ленена нишка. И не след дълго, цялата гора се превърнала в огромно поле с ленени цветя и всички в кралството го предели като ленено сукно. Шивачите правели чудесни ризи за мъжете и поли за жените. Принцесата толкова много харесвала Лена, че един ден... Полата е толкова нежна на допир... Дайте ми още една! Вижте колко добре стои! Дайте още една! А, колкото повече слагаме, толкова по-изящно изглежда! Дайте още една! Принцесата облякла 20 ката поли и се разхождала с такъв ентусиазъм из двореца, че всички жени решили, че 20 ката е броя, който трябва да носят, за да е красива полата. Модата се разпространила из цялото кралство. И всяка момиче, всяка жена и девойка трябвало да има 20 ката пола на себе си. И до ден днешен модата, която принцесата въвела, присъства в страната Холандия сред холандците. Модата внесена от принцесата, която носела 20 поли. Но е важно да отбележим, че това е същата онази принцеса, която трябваше да носи пола направена от дърво. А сега вече носеше нежния лен, в който се чувстваше толкова приятно, дори с 20 ката увити около нея. Когато сме готови да приемем своите грешки и да ги поправим, ставаме безгрижни и щастливи. Тогава и хората около нас се чувстват добре и се радват на всичко, което правим. След като принцесата станала любезна и грижовна, никой повече не споменал за нейната грубост. Защото ако загърбим лошите си навици, Естествено, другите да ни простят. Това е правилният път.